В часи радянської доби, коли в нашому розвинутому суспільстві не було ні сексу, ні порнографії, ні іншої гедоти, людей, до всіх перечислених мною небез звичайно, стимулів до нескучного існування, тягнуло як мух на єгипетський пляж. Одна половина тихенько займалася цим під периною, прислуховуючи, чи не йдуть спальню діти або чи не заглядає сусідська сволоч у вікно. А друга сміливо експериментувала на собі різні міфічні, неперевірені методи сексуального розкріпачення населення, як, наприклад Операція, тут жінок, прошу збігати за кавою, вживлення пластмасових шариків під шкірку пісюна. Спочатку експериментатор у образі Мікеланджело випилював ці шарики з органічного скла напильником і місяць носив їх у роті, як свої яйця-пелікан, а потім на його шляху поставав я або подібні мені знахарі і відбували акт екзорцизму з їх пенісом, ножом і шарами. Така операція була нечастим явищем в армійських нижчих колах, але якщо в середовищі з'являвся носій і успішний користувач цього гіперболоїда, то черга йолупів вибудовувалася моментально. Носієм таким у нас був Колокольчиков. Він давним-давно ще в 9 класі запихнув у свій метровий колокольчик подібні на великі бородавки штучки, які, за словами очевидців, доводили дівчат до оргазму ще до того, як вони встигали зняти труси. Відьок в госпіталі наслідив достатньо, і цей факт ще підлив масло в рекламну кампанію шариків, тому мене протягом трьох останніх тижнів тероризувало декілька охочих записатися на тюнінг зони бікіні. Я ніколи не проводив цієї маніпуляції, але закарбоване армійське правило кричало в вухах. Спочатку зроби, а потім видно буде. І ми з паштєтом пішли за цими йолопами і колокольчиком. Через пару хвилин ми всі стояли перед кам'яним столом, розставляючи на ньому необхідні для операції інструменти. Доступу до скальпелів я не мав, тому ми збиралися використати для розрізу головної шкірки мужчини звичайний хлібний ніж, якому плоскоупцями відламали завкруглений кінець. і Він був подібний на велику розплюснуту викрутку. Паштєд автоматично став моїм асистентом. Йолопи раптом засумнівалися у потребі операції, Вітя взявся їх переконувати. «Ти чо? У тебе взагалі з тьолками тепер жир буде?» Йолопи по-дурному скалилися та з перестрехом косили оком на моє приготування. Тим часом колокольчик пішов у палату і приніс фляшку з-під солодкої води Буратіно, наповнену якоюсь їдкою субстанцією. Він хапнув першим і передав естафету далі, мовляв, для внутрішнього наркозу. Ми з поштітовим Мордоховичем також обезболились. Вітя сказав, що цей самогон гнав його діду. Якщо так, то діду працював на аміачному заводі. Очі виїдало, в рот ніби пшикнуло міліцейським балончиком ідеальний стан для операції. Я сподівався, що пацієнти почувалися так само. Першим ми підвели до стола Єрьому. Для чого йому бив цей тюнінг, до сих пір не може визначити кафедра тяжких уражень інтелекту Житомирського цукрового заводу. Він був страшний, як невідомий ще тоді світовий Шрек, тільки рижий, як Торі Амос, з веснушками величиною в 15 копійок кожна, з зубами, які штахетами похиленого паркана виглядали у всі боки з запотрісканих, постійно обкусаних губ. Яка нещасна мала пройти всі ці майстерно змальовані мною принади, щоб нарешті бути скошеною на повал наявністю в нього такого бонуса? Я не знав. Він теж, але гнаний якимось рефлекторним тваринним інстинктом бика, який коваляє за іншими набойню? Він зняв свої армійські трухани, які переживали вже енну реінкарнацію, і обережно виклав на стіл свій бублик. Посміхнув навіть за округлий рот, надихнутий побаченим скуцюрбленим хробачком, натягнув шкірку двома пальцями, наспівуючи на ходу придуманий хіп-хоповий куплет. Візьми його рукою, тогда он буде з тобой, Ета твой ковбой, не наступи ногой. Колокольчик досвідченим оком експерта оцінив ситуацію і намітив зеленкою місце надрізу. В моїх очах давно пливли плями від прийнятої на груди отрути, і маленька зелена плямка зливалася із тим калейдоскопом. Я вирішив не відтягувати, пацієнта не попереджати і рубанув ножем, висікаючи іскри з гранітного столика. Дірьома так і залишився стояти, закривши очі та відвернувши голову в інший бік. Колокольчик взяв малу ярмолку в руки, покрутив і сказав: Шари давай. Єрмолич виплюнув шарики собі в руку та подав віті. Той запхав їх кудись у червоне місиво в своїй руці та замотав бінтом. Таким чином, ми прооперували ще двох і допили залишки наркозу. Хлопці, долбойобці, були відправлені в палати, а колокольчиков підвів підсумок операції. «Адні їх зашарашили. Пойду к Нельці схожу. Може, теж зашарашу». Мене здивувала досконала методика використання слова «зашарашу» в двох абсолютно різних значеннях. Причому точність дії, передана цим дієсловом, просто вражала. Адже коренем тут був шар, який ми і заганяли цим нещасним, ну та Бог з ними. Нелька, ця медсестра із терапії, мала офігенні ноги але все те, що вище, не піддавалося описанню без застосування важких медичних діагнозів. Титул міс дисгармонія шукав її по світі з дипломом столітнього паперу і ніяк не міг віднайти маленький будиночок на березі Волги. Колокольчик зазирав до неї виключно тоді, коли перебував у фазі гострого розфокусу. Сьогодні був Нелькін день, вона ніби відчувала наближення свята, тож перед роботою вилила на себе всі залишки парфумів, які тільки знайшла вдома. Каже, з того часу ворони в цьому районі більше не літають низько над землею. Колокольчик витягнув з тумбочки остатки дідової Гедоти, яка мала невдовзі виступити в ролі афродизіаку, і почала повисоко піднімаючи ноги, ніби на них були лижі в бік КПП. Містер Паштєд зайшов у столовку та відкрив холодильник, в якому йому залишали порцію другого, якщо він не встигав пообідати, малюючи свої партійні лозунги. Сьогодні це було картопляне пюре і котлетка з ложечкою салату та кісточкою масла. Він обережно загорнув усе це діло в газету і також вийшов у ніч в сторону клубу. Там за сценою він обладнав собі кімнатку, зробивши стіни із половинок тенісного стола. І коли хтось з офіцерів хотів на чергуванні пограти у пін-понг, паштіт мусив розбирати свою хату. У квартирі паштіта було два види речей художні і для душі. На художніх зупинятися не варто, а для душі в нього були чашки Петрі, які він виносив з лабораторії разом з посіяними в них бактеріями ще якихось аналізів, а також велика термошафа, де він любовно вирощував все нові і нові штамми різноманітних грибів. Дію тих грибів він з успіхом і не без задоволення тестував на собі. Цього вечора Паштєд, він же доктор біологічних наук Сергій Павлов, помістив тарілку зі своїм другим у термошафу, набрав на реостаті ідеальну для життєдіяльності бактерій температуру і, наспівуючи на ходу видумений текст, звернувся калачиком на столі біля керамічної стіни термошафи. Парою так хочеться горіть, що я не знаю, що курить, і стоїть ли вообще куріть, якщо так хочеться куріти. Закінчився день... Я ліг у своє ліжко батут, а кольорові кола продовжували плавати навіть перед закритими очима. Мордухович серед ночі впав з ліжка і навіть не проснувся. Наркоз віті колокольчика після вчорашньої дегустації ввійшов в історію як кращий засіб для бальзамування мумій. Зранку нас розбудив крик беззмінного днівального Ніфьодова. Він стояв на тумбушці протягом останнього тижня за те, що з'їв 5 таблеток паркопана, які мали служити Гавріличу за заспокійливе. Говорили, ж розніс половину неврології, а половину замінірував. А Ніфіодов скотина пробалдів дві доби з відкритим ротом, дивлячись кислотні мультики на екрані своєї підсвідомості. І попустило його тиждень тому. Тепер він вдало припаркувався біля тумбочки. Борис Борисович ніколи не уприлюднював ЧП у відділенні і боровся з ними своїми власними силами. От і цього разу він сказав, «Ніфрітов, ти у мене умреш на тумбочці». Схоже, Ніфьодов був не проти. Тумбочку в неврології можна було порівняти хіба що з інформаційною стійкою в аеропорту Дубая. Там постійно був двіж, мінялися люди і картини життя. Ніфідов із простого розглядя і наркомана за тиждень перетворився у цінної інформації, таку собі наворочену бабку-комп'ютер, яка сидить під під'їздом і відає всім, що діється навколо. Так і цього ранку, зайшовши у відділення ББ, одразу наказав. «Ніфріто, докладай прийшестві». «Говоріли ж на після що і що, перервав Борисич? Обнаружена кров на в душе, голосом Левітана, на якому причемили яйце, продовжував інформувати Нефрітов. Тож Гаврілич, без тіні сумніву, спробував уточнити Бебе. Незвісно, товариш майор, не називай мене майором, Нефрітав. Я не Федор, товариш майор. Ти Нефрітав. Борисович махнув рукою, показавши цим жестом, що не бажає більше слухати новини, бо вони не особливо відрізнялися від вчорашніх. Забе, кульгаючи на одну ногу, зайшла з піца. Її совині очі були вилоплені так сильно, що здавалося. Спіца зараз пукне. Ніфьодов, позови мені колокольчикова, з надією на ранковий оргазм попросила вона. Але містер Ніфьодов не проходив курсу етики в Єльському універі та не особливо приймався тонкощами стосунків спіці і колокольчика. То він просто сказав Онунельків терапії, завчора ще не прийшов. Бебе в цей момент пробігав у першу палату для огляду і зробив вигляд, що не чув про Вітю. Він ставився до колокольчика як до старого піаніно, яке шкода викинути. Але десь в глибині душі Бебе розумів, що Віктор у вільний від роботи час. Своїм уральським хоботом псує весь його напрацьований за довгі роки контингент. Тому єдине, що міг зробити бос, це обмежити колокольчику вільний час. І частенько засилав його на каторжно-садаторні роботи до себе на дачу. Натомість спіса почула інформацію аж за дуже добре, покрилася плямами, ніби до неї раптом вчепилася екзема. І затинаючись перейшла на дуже високі колоратурні нотки в голосі. Так, як, так, як, так, що, і хто, срочно, клік мені. Ніфіодов ніколи не вчився логіці у Сорбоні, але його маленький мозок мав особливість давати ногам команду змиватися, коли хтось збоку кричить і гикає. Тож він, стукаючи задниками тапочок по асфальту, погнав за Вітією. Старша медсестра Ніна Нікіфоровна також заковеляло відділення. Вона завжди запізнювалася на роботу чітко на 45 хвилин, але ББ в душі сподівався, що колись вона таки запізниться назавжди. Вона окинула всіх своїм фірмовим скляним поглядом Клінта Істода, не то недовірливим, не то доброзичливим. Від якого хотілося не то обійняти її, не то дати її таборяткою по голові. Нікіфер вона сунулася по коридору боком, ніби старий западлянський скунс, водночас спостерігаючи за ББ, який оглядав в палаті офіцерів. Під ною вона теж не дивилася, тож цілком логічно зайшла в шафу з ліками і вивернула всі таблетки на підлогу. Уть, іть! закриктала Нікіферна, зловила за вухору шана та Джика, який нонстоп третій місяць підряд співав пісню АМЗЕДІско танчор, і копняком запросила його до ліквідації аварії. Роушан співав свою пісню, не розкриваючи рота, і це було подібне нагодіння людини, яка жує шкарпетку, і паралельно пробує вести телепрограму. Він продовжив її співати, стоячи на колінах і збираючи колеса, і повірте, показав себе відмінним селекціонером. Бо після обшуку його піжами ми витрясли дві пачки препаратів групи А, які легко могли вивести зі строю армію генерала Пауліса. Я частенько ініціював ревізію кишень наших братів з Азії. Не то, щоб мені було шкода, що вони проведуть якийсь час на березі дуже тихого океану. я просто відповідав за кожну таблетку, а всі вони були на обліку. Дав, наприклад, Гавріличу впасть пігулку, записав журнал. А за пропажу двох пачок такої потужної дурі Андрій Вікторовича могли відправити у місця, описування яких не принесло би ні мені, ні вам аж такого естетичного задоволення. Дуже часто ввечері, слухаючи на борєному бобінному магнітофоні зразка 1971 року плівки, які мені записувала з польського радіо і надсилала мама, я здригався від стуку у вікно. А відкривши його, прирікав себе на годинний діалог з численними наркозалежними захисниками батьківщини, що населяли наш госпіталь і просили виділити їм в якості компенсації за важкий трудодень, хоч якийсь засіб для стирання пам'яті. Жодного разу я не піддався на провокації зовсім не тому, що був твердим, як Брюс Вілліс. Я просто розумів, що зомбі полізуть звідусюди і жируть з таблетками і мене. «Уть-єпть!» – стеречим фальцетом Нікіфоровна почала скликати всіх на уколи. Неврологія ненавиділа робити уколи в Нікіфоровне. На то було дві причини. Перше – вона плутала людей і коней. Друге – вона плутала прізвище і призначення лікаря. Найбільше проблем викликали в неї прізвища братів косоглазих. «Сухманов! Суканов, чортні сучка марав. пробувала вона видобути із себе правильний варіант, набираючи в гігантський шприц з гігантської ампула якусь бадягу. Прізвище нещасного насправді було Уксуманов. Він весь побілій і стояв у коридорі в очікуванні екзекуції. Одного разу Нікіферона впарила йому у кол через штани, бо він знімав їх надто повільно, чим здобула собі імідж серйозного фехтувальника. Тепер Уксуманов боявся, що не встигне розвернутися до неї вуликом і сходу дістане рапірою в живіт або груди. не руський чорт. долітали фальцетні обрізки вокала з ін'єкційної. Заходи, ну що ти будеш діти, аглох, що ли? розмахуючи шприцом, як шпагою, кричала Ніна. Уксус зайшов всередину. Свідки спочатку почули, як граветься жива тканина від проникнення п'ятисантиметрової голки, а секундою пізніше удар у боксерський гонг. Це голова Уксуманова при падінні тіла в обморок шмальнула по металевій кушетці. Нікіфоровна не приховувала своєї ненависті до братніх народів Радянської Азії, тому, рятуючи його, приговорювала не зовсім стандартні напутні слова. «Здохні, здох, чорт полосатий! Вставай, давай, сукаракав, нерусське племя!» Весь цей час вона змазувала ам'яковим розчином йому губи та ніс, від чого вони спухали, як після укусу тарантула. Не то, щоб Нікіфоровна не знала, що на шатарем треба просто поводити біля носа, просто вона працювала так завзято, що амплітуда її рук була набагато ширшою, ніж та, яку контролював мозок. Через п'ять хвилин Уксуманова виштовхнули в коридор опухлого і блідого від страху, а також з гулюю на голові, яка формою нагадувала задній поворотник Вікароса. А ще через п'ять хвилин він уже стояв перед спіцею, захмелілою від кількості нашатерю на квадратний сантиметр, і на суміші Курду та узбецького просив її виписати його назад у частину. Паштє тихо сповз ліжка на підлогу, писнув своє ранкове м'яу, та не скидаючи халат, який волочився ззаду, як задрочена фота принцеси, поплівся до туалету в кінці коридору чи то митися, чи то не митися. Він любив годину роздивлятися нові утворення на своєму обличчі, наприклад, нереально довгий волосок у носі або біленький соковитий черячок на губі. «Крутой прищ!» – можна було почути рецензію. Зуби він чистив виключно пальцем, на який намотував рушник. Але на даний момент він стояв перед дзеркалом і пробував вирвати з вуха кущ, який виріс за останню добу. Його відображення спотворювало реальність і він постійно промахувався, хапаючи пальцями пустоту. Ззаду за ним, ніби тінь від тепловоза, виросла постать Рома, який любив до години 11 ранку погуляти по відділенню з голим торсом. Голим це дуже відносно, бо зістригши все волосся з грудей і спини Мордуховича, можна було б на місяць зайняти роботою Івано-Франківську фабрику валянок. Рома навпаки чистив зуби довго і ретельно. Оскільки вони в нього виділялися найбільше, він нещадно шурував їх щіткою для здирання іржі з металу. Вже через 20 секунд паштет був весь покритий відходами романої життєдіяльності, та ніби сантехнік, на якого прорвало трубу міської каналізації, пішов до клубу творити свої доленосні плакати. А Ромчик, звільнивши місце між зубами, пішов його знову замуровувати в столовку. Шеф столовки, стара алкоголічка Нюра, ставилися до солдатиків по-материнськи і годували їх відповідно. Вони накладали в велетенські порції першим десятьом, після чого інші десять залишалися без їжі взагалі. Менш везучем вона пропонувала першими прийти на обід, і тоді без їжі залишалися ті, хто не зранку. Таким чином була вирішена проблема надваги, а вся неврологія ходила стрункою і підтягнутою. Нікіфер вона також любила заскочити на сніданок, при цьому вона залишала когось у маніпуляційній без штанів, а сама спокійно закидала в себе його порцію. Так сталося і цього разу. У позі, наведеної на ворожі позиції гаубиці, в маніпуляції стояв ходий солдатик, якому Нінок сказав, що йде за ватою. Його мартіра вже підмерзла, його трохи трусило. А Нікіфоровна ще сиділа напроти Мордоховича та мріяла, як би прийшло її життя, якби вона мала таку саму пащу. У коридорі біля входу почулися приглушені голоси. Ніфьодов виправдовувався, а хтось басом наїжджав на його тупу та нескромну персону. Це повернувся з терпілик Калакольчиков. Він мав вигляд поношеної швабри. Руки звисали нижче колін, він міг почухати п'ятку, не нахиляючись. Лице покривала дводенна наждачка з рота смерділо. Вітя притиснув Ніфріда до стінки і випитував його, дихаючи в лице співрозмовника котами з Вінігрєтом. Він не розумів, що в такій атмосфері Ніфрід навряд чи зможе щось сказати, тому злився ще більше. Із кабінету вилетів ББ, явно чимось турбований. Судячи з усього, його браконьєрську сітку повну дзеркального карпа, який ще 25 років тому вже був занесений у «Червону книгу», витягнув рибінспектор. Шойно Борі подзвонив із села Бичок, з котрим вони ту сітку закидали, який здав їх обох разом з сіткою. Рибалка була другою віддушеною Борисовича. Першою був секс, третьою – полювання але друга і третя від Душини були нерозривно пов'язані з першою і майстерною, скомбіновані Борисовичем в єдине ціле. Іншими словами, він міг приїхати без риби і звірини, але ніколи не повертався без зарубок на своєму любовному карабіні. Факт конфіскації сітки означав, що рибалка на цьому тижні пролітає, а дві русалки вже чекали на романтичну подорож у болота Бологойського району. Тут нашому босу під ноги потрапив колокольчик у дивному вигляді та з запахом із рота, ніби там шойно здохла тонна ставріди. Бебе не був прихильником галасливих судових справ, але тут якось усе склалось, і він дав Кутузова. «А ну-ка, одно і вторе, строїться в коридорі, і вообще все строїться! Розпоясаюсь, курортники, я вам і строю кисловоск! Щас повиписываю нафиг всіх, будете як люди служити в войсках, а не жрать м'ясо государственное у мене на голові!» Тут на очі йому попався Сережа Беспалов, який місяцями робив уборів вдома і на дачі ремонт. Борисович моргнув йому і махнув рукою, щоб той заліз назад в нору. Таким ББ був раз на 150 років, і все відділення понуро почало збиратися в шеренгу. Госпітальний стрій відрізнявся від військового тим, що це був не стрій, а хрен знає що. Я стояв останнім, Ніфріт першим, усі інші між нами. Якщо подивитись збоку, то наша процесія нагадувала бомжів, які чекають безплатної зупи. «Это що, воєнне. крикнув Борисович, хоч іноді сам забував, що служить в армії. «Этот бред, это дрянь, ета. На секунду в нього закінчилися погані слова, бо він був людиною інтелігентною і доброю. Это... вонь. Чомусь додав Борис Борисич. Під час своєї промови він просувався вздовж нашої ширени і в цю секунду став акурат перед трьома козаками, якими ввечері покоцали сопілки. Трію відрізнявся від решти зовнішнім виглядом, а насамперед тим, що ноги в них були півколом як у ковбоїв і зігнуті в колінах. Рувна стоять, коли я говорю, бо так дав поверхні нотах, що Гаврілич сприйняв це як сигнал попісити. Бебе шукав очима якусь річ, аби запустити її в діло і намацав в кишені халата неврологічний молоток, який відразу був вихоплений зі швидкістю ковбоя Мальборо. Борісич довго служив у Монголії і навчився там двох речей: вирубати людину одним ударом молоточка та за потребою довго не досягати оргазму. Зараз він використав перший талант і макнув одного ковбоя по плейстейшену. Той присів і видав звук колеса, з якого старчить кусок дроту. Вся шеренга притихла, бо абсолютно всі були в курсі того, що пережило наше тріо Мареничів. Тут молоточок направився в бік PlayStation 2, але боєць встиг незграбно повернутися. Тож, якби Зузулька в цей момент вилізла з його годинника, то дістали б прямо у дзьоб. А оскільки до 12.00 було ще хвилин 10, то гострий край молоточка заліз прямісінько у шпаківню і застряв там як у пеньку. Борісич навіть витратив пару кілоджолів, щоб виколопити його звідти. А поки він діставав з допла свою сікіру, то виглядів розпухлий образ у штанах третього козака. Бебе, жестом гідним Глеба Жеглова, різко зняв з того штани разом з труселями. За ним стояла Нікіфоровна. Вона дожовувала котлету та з інтересом чекала появи монстра. Монстр виволився неохоче весь у бентах і зіленці, як кабачок, що виріс за одну ніч. Е «Іто що такое? Нормальні люди в'єни ріжуть, а ви що вздумали?» «Да я вас патрибунал! трибунал!» – закричав Борисович і одразу зрозумів, що перегнув, бо і статті заширив пісі внах ніколи не було. «Я вас... А ну кабінет, швидко!» Андрюша, теж зайді, і швидко як умів тільки він, і воді Ален повернувся на місці і погнав до себе. Я знаком показав, щоб Шеренга розчинилась у повітрі мінімум на годинку, разом з кастрованими ковбоями, а сам пішов на розбори. У кабінеті мене зустрів уже зовсім інший Борисич. Його рожиця розпливалася в зубатій єврейській посмішці на всі зуби, а скла окулярів пускали зайчики на портрет Брежнєва на стіні. «Шири заганяли?» Хе -хе. «Да, придурки!» Мені Нелька розказувала, у неї один раз два шарики, там і залишились!» «Ти обработав хоть?» – питливо поглянувши на мене, він дістав із тумбочки якусь імпортну баночку антисептика інтимних місць. Надай этим цим ідіотам!» «А заживе? Привезі їх кам'я на дачу, пускай викопають ровса свінарника в річку!» Хе -хе. «Надо буде людки розказати!» Я вже не питав, який із людок. Головне, що принесло. А принесло народ в армії. Слово номер один.